8. Anglia a 2007-es rögbi világbajnokság elődöntőjében szerepelt. Ezt senki sem gondolta volna előtte. Senki sem hitte, hogy Anglia ezúttal jó lesz, és most a győzelem küszöbén állt. Brittek millióit ragadta el a rögbiláz, köztük engem is. Így, amikor meghívtak az októberi elődöntőre, nem haboztam. Azonnal igent mondtam. Bónusz! Az elődöntőt abban az évben Párizsban rendezték, egy olyan városban, ahol még sohasem jártam. A világbajnokság igazgatósága biztosított nekem egy autót sofőrrel, és a fényvárosában töltött első éjszakámon megkérdeztem tőle, hogy ismerje-e az alagutat, ahol anyám... A visszapillantóból figyeltem a szemét, ahogy egyre nagyobb lett. Ír volt, kedves, nyílt arcú, és könnyen ki tudtam venni a gondolatait. Mi a fene? Nem erre jelentkeztem. Az alagút neve pond mondtam neki. Igen, igen, ő tudta. Át akarok menni rajta. Át akar menni az alagúton? 65 mérföld per órával, hogy pontos legyek. 65, igen. A rendőrség szerint mami autója pontosan ezzel a sebességgel hajtott a baleset idején, nem 120 mérföld per órával, ahogy a sajtó eredetileg lehozta. A sofőr átnézett az anyósülésre, Billy a szikla komolyan bólintott. Csináljuk meg. Billy hozzátette, hogy ha a sofőr valaha is elárulja egy másik embernek, hogy mi kértük meg erre, megtaláljuk és pokoljan nagy bajban lesz akkor. A sofőr ünnepélyesen bólintott. Elindultunk, kanyarogtunk a forgalomban, elhaladtunk a rics mellett, ahol anyu azon az augusztusi éjszakán utoljára vacsorázott a barátjával, aztán az alagút torkolatához értünk. Száguldottunk előre, átmentünk az alagút bejáratánál lévő peremen, azon a bukkanón, amely állítólag letérítette a pályáról Mami Mercedesét. De a perem nem volt semmi. Alig éreztük. Ahogy az autó belépett az alagútba, hajoltam, néztem, ahogy a fény vizes narancsárgára változik, néztem, ahogy a betonoszlopok elhaladnak mellettünk. Számoltam őket, számoltam a szívverésemet, és néhány másodperc múlva kiléptünk a túloldalon. Hátradőltem, halkan azt mondtam. Ez minden? Ez? Semmi? Csak egy egyenes alagút. Az alagutat mindig is valami alattomos, eredendően veszélyes átjárónak képzeltem, pedig csak egy rövid, egyszerű, sallagmentes alagút volt. Semmi okot sem láttam, hogy itt bárki is meghalljon benne. A sofőr és Billy a szikla nem válaszolt. Kinéztem az ablakon. Megint. A sofőr rám merett a visszapillantóból. Megint? Igen, kérem. Újra átmentünk. Elég volt, köszönöm. Nagyon rossz ötlet volt. 23 évem alatt rengeteg rossz ötletem volt, de ez a mostani egyedülállóan rosszú volt kitalálva. Azt mondtam magamnak, hogy le akarom zárni, de valójában nem akartam. Mélyenleg belül azt reméltem, hogy azt fogom érezni abban az alagútban, amit akkor éreztem, amikor GLP átadta nekem a rendőrségi aktákat. Hitetlenséget. Kétséget. Ehelyett az volt az az éjszaka, amikor minden kétségem elszállt. Meghalt, gondoltam. Istenem, tényleg végleg meghalt. Megkaptam a lezárást, amit színleltem, hogy keresek, és most már soha nem fogok tudni megszabadulni tőle. Azt hittem, hogy az alaguton való áthajtásunk véget vett majd, vagy rövid időre megszünteti a fájdalmam, az évtizedes, könyörtelen fájdalmam. Ehelyett a fájdalom még erősebb lett bennem. Hajnali egy óra felé járt az idő. A sofőr kitett engem és Billit egy bárnál, ahol ittam és ittam. Néhány haverom is ott volt, és én velük is ittam, majd többekkel szólalkoztam. Amikor a kocsma személyzete végül kitessékelt minket, amikor Billi a szikla visszakísért a szállodába, vele is kötözködtem, rámordultam, rángattam, megütöttem a fejét. Alig reagált. Csak a homlokát ráncolta, mint egy rendkívül türelmes szülő. Újra megütöttem. Szerettem őt, de elhatároztam, hogy bántani fogom. Már látott engem ilyennek korábban is. Egyszer, talán kétszer. Hallottam, hogy azt mondta egy másik testőrnek. Ma este nagyon nehéz eset." Billy és a másik testőr valahogy felcipeltek a szobámba, és az ágyamra borítottak. De miután elmentek, újra felpattantam. Körülnéztem a szobában. A nap épp csak feljött, kiléptem a folyosóra. Az ajtó melletti széken egy testőrült, de mélyen aludt. Lábújhegyen elhaladtam mellette, beszálltam a liftbe, és elhagytam a szállodát. Életem összes szabálya közül ezt tartottam a legérinthetetlenebbnek. Soha ne hagyd el a testőreidet, soha ne kóborolj el egyedül, sehol, de különösen ne egy idegen városban. A szajna mentén sétáltam. A sanzelizét néztem hunyorogva a távolban. Egy hatalmas óriás kerék mellett álltam. Elhaladtam kiskönyves bódék mellett, kávézó, croissant tevő emberek mellett. Dohányoztam, a tekintetem fókuszálatlanul járt ide-oda. Halványan emlékszem, hogy néhány ember talán felismert és megbámult, de szerencsére ez még az okostelefonok kora előtt volt. Senki sem állított meg, hogy fényképet készítse rólam. Később, miután aludtam egyet, felhívtam Willit, és elmeséltem neki az éjszakámat. Semmi sem volt újdonság számára. Kiderült, hogy már ő is végigment az alagúton. Párizsba jött a Rögbi döntőre. Úgy döntöttünk, hogy együtt megyünk el a nagy eseményre. Utána először beszéltünk a balesetről. Beszéltünk a nemrég lezárult vizsgálatról. Mindketten egyet értettünk abban, hogy ez egy vicc. A végső írásbeli jelentés sértő volt. Fantáziadús, tele alapvető ténybeli tévedésekkel és tátongó logikai lyukakkal. Több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Ennyi év után? Mondtuk. És ennyi pénz után? Hogyan? Mindenek előtt az összefoglaló következtetés volt felháborító, miszerint Mami sofőrje ittas volt és így ő volt a baleset egyedüli okozója. Ez egy kényelmes és abszurd lezárás volt. Még ha a férfi ivott is, még ha szaros is volt, akkor sem okozott volna gondot neki navigálni abban a rövid alagútban, ha csak nem üldözték és vakították meg a lesifotósok. Miért nem vádolták azokat a paparazzikat? Miért nem kerültek börtönbe? Ki küldte őket utánuk? És miért nem kerültek börtönbe? Miért is? Ha csak nem a korrupció és az eltusolás volt napi renden, egyet értettünk ezekben a kérdésekben és a következő lépésekben is. Nyilatkozatot adnánk, ki közösen követelnénk a vizsgálat újraindítását, esetleg sajtótájékoztatót tartanánk. De erre soha sem került sor, mert a hatalom megtiltotta ezt nekünk.